Стівен Кінг, Овен Кінг, сплячі красуні. Розділ третій. Чотири. На столі у Клінта лежали три нічні рапорти. Перший був передбачуваний, але насторожував. Один з чергових офіцерів висловив припущення, що Енджел Фіцрой, схоже, доскіпувалася. По сигналу відбій, Енджел намагалася втягнути цього офіцера в дискусію щодо семантики. У Дулінгу строго приписано звертатися до представників влади «офіцер». Синоніми як-от «назирач» чи «тюремник», не кажучи вже, що самоочевидно, про такі образливі як «мудак» чи «уйобок» були неприйнятними. Енджел спитала в офіцера Ветермора, чи розуміє він англійську мову. «Ясно ж», – сказала Енджел, – «що ви назирачі». «Ви також можете бути й офіцерами, з цим усе гаразд, але не можете не бути назирачами, бо ви назираєте». Хіба ви не назираєте за в'язнями? От пекли б ви пироги, хіба б звалися не пекарем? А якби ями копали, хіба б не були копачем?» Утримувану було попереджено, що вона дійшла межі прийнятної дискусії і, якщо не покладе їй край, може очікувати наслідків, – писав Ветермор. Утримувана поступилася і війшла до своєї камери, але потім знову спитала, як можна очікувати від в'язнів виконання правил, якщо слова у тих правилах геть безглузді – Тон в утримуваної був погрозливим. Енджел Фіцрой була однією з небагатьох жінок у в'язниці, яку Клінт вважав насправді небезпечною. З огляду на свої діалоги з нею вважав, що вона соціопатка. Клінт ніколи не помічав з її боку жодної емпатії, а її тутешня особова справа розпухла від різноманітних порушень – наркотики, бійки, агресивна поведінка. Як гадаєте, як би ви почувалися, Енджел, якби людина, на яку ви напали, померла від ран? Запитав він одного разу в неї під час сеансу групової терапії. «Ой», – мовила зіщулена у своєму кріслі Енджел, перебігаючи очима по стінах його кабінету. «Я почувалася б, ну, доволі зле, я гадаю». А потім, смокнувши губами, вона вчепилася поглядом у гравіру окні. «Дівки, гляньте на цю картину, хотілося б вам отам побувати». Хоча засуджено її було за доволі серйозний злочин, якийсь чоловік на парковці сказав Енджел те, що їй не сподобалося, і вона розбила йому носа пляшкою кетчупу, існували ознаки, що їй безкарно минулося дещо набагато гірше. У Дулінг із Чарлстона приїздив детектив із проханням до Клінта допомогти у пов'язаній із Фіцрой справі. А саме детектив прагнув інформації стосовно смерті колишнього хазяїна квартири Енджел. Те сталося за кілька років до її теперішнього ув'язнення. Енджел була єдиною підозрюваною. Але крім особистого знайомства з жертвою, не було нічого, щоб прив'язати її до цього злочину. І жодного очевидного мотиву. Річ у тому, як це знав сам Клінг, що Енджел, про що свідчила її історія, не потрібні були якісь особливі мотиви. Недоданих нарешту 20 центів було достатньо, щоб її збісити. Той чарлстонський детектив ледь не веселився, описуючи труп хазяїна квартири. Виглядало так, ніби старий просто впав зі сходів і заламав собі карк. Але Коронер сказав, що хтось ще до смерті добряче попрацював над його політуркою. Яйця були, е, я забув, як точно висловився Коронер, фрагментовані чи якось так. Але, кажучи по-простому, вони були буквально розтовчені. Клінт не мав звички клепати на своїх пацієнтів, тож так і сказав тому детективу. Але пізніше він розповів про цей запит самій Ейнджел. Вона відреагувала з виразом скляноокого здивування на обличчя. Яйця можуть фрагментуватися? Зараз він зробив собі помітку «Зайти сьогодні до Енджел, перевірити сейсмограму». Другий рапорт був про утримувану чергову прибиральницю, яка скаржилася на нашестя нетлі у тюремній кухні. Перевірка офіцера Мерфі не виявила жодних нетель. Утримувана добровільно зголосилася на аналіз сечі. Слідів алкоголю і наркотиків не виявлено. Здається, цей випадок можна потрактувати як ревне намагання утримуваної подратувати офіцера з ревним намаганням того відплатити їй сторицею. Клінт не був зацікавлений продовжити його своїм втручанням. Він прибрав цей рапорт. Останній рапорт стосувався випадку з Кітті Макдевід. Офіцер ветермор стисло занотував дещо з її тирад. Ця чорна янголиця піднеслася від коренів і спустилася з гілля. Пальці її – це смерть, а волосся її – сповнене павутиння, і сон є її королівством. Після дози галопу її перевели до крила А. Клінт вийшов зі свого кабінету і, минувши адмінсекцію, вирушив до східної частини в'язниці, де містилися крила з камерами. Сама в'язниця формою приблизно нагадувала літеру Ті, всередині якої довгий центральний коридор, знаний як Бродвей, тягнувся паралельно напрямку шосе номер 17 – Західно-Лавінська дорога. Кабінети адміністрації, центр зв'язку, приміщення офіцерів, кімната відпочинку персоналу, а також навчальні кімнати – всі вони розташовувалися в західному кінці Бродвею. Інший коридор, званий Центральним проспектом, пролягав перпендикулярно до Західно-Лавінської дороги. Центральний проспект вів від передніх дверей в'язниці прямо до майстерні, комори, пральні і спортзалу. По інший бік центрального проспекту Бродвей продовжувався у східному напрямку, повз бібліотеку, їдальню, приміщення для відвідин, лікувальний та приймальні блоки, доводячи до трьох крил із камерами. Камери від Бродвею відгороджували спецдвері з підвищеним рівнем захисту. Клінт зупинився перед ними і натиснув кнопку, повідомляючи вартівню, що він хоче увійти. Прозвучав дзвінок і засови з брязкотом від'їхали. Клінт протиснувся крізь двері. Загалом крила А, B і С нагадували формою спінер-клішню. У центрі клішні була вартівня, п'яткового типу конструкція, захищена куленепробивним склом. У ній містилися монітори і комунікаційний пульт. Хоча більшість мешканок в'язниці перемішувалися у дворі й інших місцях, крила була організована відповідно до теоретичної небезпеки, яку становила собою кожна конкретна утримувана. У в'язниці було 64 камери. 12 у крилі А, 12 у крилі С і 40 у крилі Б. Крила А та С були цілком одноповерховими. Над крилом Б надбудували другий рівень камер. Крило А слухувало медчастиною, хоча дехто із отриманих, яких вважали тихомирними, також мешкали тут у дальньому кінці коридору. Не гарантовано тихомирні, але згідливі, як от кітті Макдейвід, мешкали у крилі Б. Крило С слугувало для башкетниць. Бій було найменш заселеною секцією, і зараз там половина з 12 камер стояли порожніми. Коли траплялася якась криза або серйозні проблеми з дисципліною, утримувану згідно з офіційною процедурою, переводили до якоїсь із прозорих камер у крилі Сі. Утримувані називали їх мастурбудками, бо камери стеження під стелею дозволяли офіцерам у будь-який час спостерігати, хто і що там робить. Припускалося, що офіцери-чоловіки насолоджуються, підглядаючи за цими жінками. Утім, камери стеження мали вкрай важливе значення. Якщо якась з утримуваних намірялася завдати собі шкоди або навіть вчиняла спробу самогубства, спостереження дозволяло цьому запобігти – Сьогодні офіцером у вартівні була капітан Ванеса Лемплі. Вона нахилилася над пультом, щоб відчинити для нього двері. Клін сів поруч із нею і спитав, чи може вона вивести на монітор пункт 12, щоб йому подивитися, як там Макдевід. «Нумо, до відео!» – життєрадісно вигукнув він. Лемплі скинула на нього оком. «Нумо, до відео!» – розумієте, так завжди каже Ворнер Вулф. Лемплі на це знизала плечима і відкрила пост 12 для візуальної перевірки. «Спортивний оглядач, знаєте?» – уточнив Клінт. Ланеса знову знизала плечима. «Вибачте, можливо, ще до мого часу». Клінт подумав, що це просто якась примха. Ворнер Вулф – легендарна особа, але облишив цю тему, передивляючись, що відбувається на екрані, обхопивши руками обличчя. «Бачили небудь поза нормою?» Лемплі похитала головою. Вона прийшла о сьомій і весь цей час Макдевід кімарила. Це Клінта не здивувало. Галоб – потужний засіб, проте його турбував стан тіті матері двох дітей, засудженої за підробку рецептів. У якомусь ідеальному світі і взагалі б не запроторили до виправного закладу. Вона була наркозалежною з біполярним розглядом особистості, чия освіта закінчилася у молодшій середній школі. Сюрпризом стало те, як її біполярність проявилася у цьому випадку. У минулому вона зазвичай замикалася в собі. Запеклий вибух маячні, який трапився цієї ночі, не мав прецедентів її історії. Клінт був упевнений, що приписаний ним для неї курс літію працює. Тіті понад півроку залишилася врівноваженою, переважно бадьорою, без помітних піків чи спадів, і вона погодилася свідчити на суді у справі братів Грайнерів, що було не тільки хоробрим рішенням, але також мало потужний потенціал для перегляду її власної справи. Були всі підстави вірити, що невдовзі по тому процесу до неї застосують умовно-дострокове звільнення. Вони з нею вже обговорювали особливості життя у проміжному домі, як поведеться Кіті, коли здогадається, що в когось там є наркотики, як вона відновлюватиме стосунки зі своїми дітьми, чи все це почало їй здаватися надто рожевим. Лемплі немо прочитали його думки. «З нею все буде гаразд, доку. Це був разовий зрив, я так думаю. Місяцю повні, можливо. То така химерія, що на все діє, розумієте?» Ця кремезна ветеранка була прагматичною, але відповідальною, саме як і годиться чільному офіцерові. Не вадило також те, що Ван Лемплі була доволі знаменитою учасницею змагань з армреслінгу – біцепці напинали сірі рукави її уніформи. «О так», – сказав Клінт, згадавши аварію на трасі, про яку йому сказала Лайла. «Він бував на вечірках на честь дня народження Ван. Вона жила по той бік гори». «Вам, Лебонь, довелося довгим шляхом добиратися на роботу?» Лайла мені розповіла про той ваговоз, що розбився. Казала, що завал довелося бульдозером розгрібати. «Хм!» – гмикнула Ван. «Я там нічого такого не бачила. Мабуть, раз чистили до того, як я виїхала. Не знаю, що з Вести і Рікмен». Джоді Вест і Клер Рікмен були штатними денними фельдшерками, як і Клінт, вони працювали з дев'ятої до п'ятої. Обидві на роботу не з'явилися, отже на медчастині в нас нікого нема. Коц психує, сказала, що зробить. «Ви нічого не бачили на горі?» Хіба Лайла не казала, що це було на гостинно-гірській дорозі? Клінт був певен, майже певен наразі, що саме це вона й казала. Ван похитала головою. «Хоча там таке не вперше...» Вона усміхнулася, демонструючи добрий набір жовтавих різців. Минулої осені там теж занесло ваговоз, ото була катастрофа. З пецмарту. Ви ж розумієте, котячий пісок і собача їжа по всій дорозі. 5. Трейлер, що належав покійному трумену Мейвейзеру, не був приємним місцем, коли Террі відвідував його минулого разу, щоб вгамувати домашню бучу за ушості однієї з багатьох Труманових сестер, котра невдовзі потому звільнила від себе цю резиденцію. Але цього ранку він виглядав як м'ясне чаювання у пеклі. Мейвейзер лежав розпростертий під обіднім столом з кавалками власного мозку у себе на голих грудях. Меблі, здебільшого придбані на придорожніх розпродажах різношерстих залишків у доларовому дисконті або у статті 11 гадавтері, були розкидані на всі біч. Телевізор до гори дригом у лускаті від Іржі душовій кабіні. У раковині тостер товаришував із підремонтованим клейкою стрічкою одним кедом конверс. Усі стіни заляпані кров'ю. Плюс, звісно, там було скоцюблене тіло з головою, яка стирчала з надвору трейлера, що світило напівголою сракою, яка вилізла з його безпоясних джинсів. У портмоне на підлозі трейлера знайшлося посвідчення містера Джейкоба Пайла з міста Літл Рок у штаті Арканзас. Скільки ж це треба мати сили, щоб отак пробити стіну людською головою, чудувався Террі. Зрозуміло, що стіни в цього трейлера тонкі, та все ж. Він усе це ретельно сфотографував, а потім ще й зробив 360-градусний панорамний знімок офісним айпадом. Всередині він не затримався довше, ніж пішло часу на те, щоб відправити фотодокази Ліні Марс в оправу. Вона роздрукує весь комплект знімків для Лайли і заведе дві теки – одну цифрову і одну паперову. Лайлі Тері послав лаконічне текстове повідомлення. «Знаю, що ви втомлена, але краще вам прибути сюди». Слабенько, але дедалі гучніше, почувся звук єдиної цілком обладнаної санітарної машини лікарні Святої Терези. Не наповнім газу. Гр-гр-гр. А якесь манірне «чмих-чмих-чмих». Роджер Елвей з повислою кутику губ сигаретою напинав жовту стрічку з написом «Місце злочину, ходити заборонено». Террі гукнув йому зі східців трейлера. «Якщо Лайлав знає, що ти курив на місці злочину, вона тебе на шмаття порве». Роджер витяг сигарету з рота, подивився на неї так, ніби ніколи раніше не бачив такої речі, загасив її об підошву черевика і запхнув недокурок до кишені сорочки. «А де Лайла, до речі? Заступник окружного прокурора вже їде, він очікує, що і вона тут буде». Під'їхала санітарна машина. Двері розчахнулися, і звідти, натягаючи рукавички, швидко вилізли Дік Барлетт і Енді Емерсон, парамедики, з якими Террі вже працював раніше. Один із ношами – спінальна дошка, інший – ніс – портативний шпиталь, який вони називали торбою негайної допомоги. Террі пробурчав. «Тільки сраний зоб, геж, два трупи, і все одно ми не заслуговуємо на верховода!» Роджер знизав плечима. Тим часом Барлет з Емерсоном після початкової метушні заклякли біля трейлера, де зі стіни стирчала людська голова. Емерсон сказав, «Не думаю, щоб цьому джентльмену він надто покращило від наших послуг». Барлет, обтягнутим гумою пальцем, показав на те місце, де видавалася шия. Здається, в нього на шиї витатуювано містера Генкі, оте балакуче гівенце із Південного парку. Серйозно? Емерсон підступив ближче, щоб роздивитися. О, а вже ж, дійсно так. Привіт, проспівав погенківський барлет. Гей, втрутився Террі. Це все чудово, хлопці. Колись вам варто виставити ваше шоу на Ютуб. Але наразі ми маємо всередині іншої трупи, жінку в нашому крузері, якій не завадило б трішки допомоги. Роджер спитав, «Ти певен, що хочеш її розбудити?» Він смикнув головою в бік патруля 4. Там пасмо немічного брудного волосся пристало до заднього вікна. Подруга вирубилася, Бозна, крізь що вона пройшла. Барлет з Емерсоном, захарашеним мотлухом подвір'ям, підійшли до крузера, і Барлет постукав у шибку. «Нем! Міс!» Нуль реакції. Він постукав дужче. Нумо, прокидаємось, прокидаємося. Так само нічого. Він посмикав ручку дверей і, коли та не піддалася, озирнувся на Террі з Роджером. Треба, щоб ви відімкнули. Ох. сказав Роджер. Звичайно. Він тицнув кнопку відкриття на своєму брилку контролері. Дік Барлет відчинив задні двері, і Тіфані Джонс вивалилася звідти на чимішок брудної білизни. Барлет підхопив її якраз вчасно, щоб вона не забилася в порослий травою гравій. На поміч йому підскочив Емерсон. Роджер залишився на місці з дещо знудженим виразом. «Якщо й вона себе викреслила з нашого меню, Лайла у скажені, як та ведмедиця. Вона ж єдиний свій...» «Де її обличчя?» – запитав Емерсон ошелешеним голосом. «Де чорти забирай її обличчя?» Це спонукало поворушитися. Тері. Він підступив до крузера, де двоє парамедиків делікатно опускали Тіфані на землю. Тері підхопив її обвисле волосся. Ну, сам не знаючи чому. Та тут же й відпустив, коли щось масне мазнуло йому крізь пальці. Він витер долоню собі обсорочку. Її волосся було перевите чимось білим, перетинчастим, і обличчя також прикрите, ледь видими, немов крізь оту вуаль, яку в цій країні, дякую тобі, Ісусе, досі носять на капелюшках деякі літні пані, коли виходять до церкви. «Що воно за штука?» Террі все ще витирав руку. «Штука була неприємною, слизькою, трохи шипучою». «Паутиння?» Роджер озирався собі через плече з очима, витріщеними від зачарування йогиди. «Тер!» – воно лізе в неї з носа. «Із очей!» «Що це за хуйня?» Парамедик Барлет відірвав цієї йогиді з підборіддя Тіфані і теж витер руку собі об сорочку, але ще до того Тері встиг помітити, що воно щізає, що йому відділилося від обличчя. Він подивився на свою руку. Шкіра була сухою і чистою. І на сорочці нічого, хоча якусь мить тому було. Емерсон приклав пальці з боку до шиї Тіфані. Пульс є, гарний, рівний. І дихання в неї добре. Я бачу, як це лайно здіймається і западає. Спробуймо мабіс. Бартлет витяг з торби негайної допомоги помаранчевий комплект усе в одному мабіс. І завагався. Потім знову поліз до торби по одноразовій рукавички. Один пакуночок подав Емерсону, інший дістав для себе. Террі дивився, зовсім не бажаючи торкатися цього павутиння на шкірі Тіфані. А що, як воно отруйне? Вони виміряли кров'яний тиск, і Емерсон сказав, що він нормальний. Парамедики все ніяк не могли дійти між собою згоди, чи варто розчистити їй очі, щоб перевірити зіниці. І хоча тоді вони цього не знали, дійшли рятівного для власного життя рішення цього не робити. Поки вони балакали, Террі побачив дещо, що йому не сподобалося. Оплетений павутинням рот Тіфані звільно розкривався і закривався, ніби вона пережовує повітря. Язик у неї став білим, з нього росли волоконці, колихливі, як планктон. Бартлет підвівся. Нам треба доправити її до Святої Терези терміново, поки не почали виникати якісь проблеми. Кажу так, бо це варто зробити, поки вона на вигляд стабільна. Подивився він на Емерсона і той кивнув. — Погляньте на її очі, — сказав Роджер. — Геть, білі, ригати хочеться. — Ну, мов, беремо її, — сказав Террі. — Схоже, допитати її ми не зможемо. — А ті два покійники, — спитав Бартлет, — ця штука на них росте? — Ні, — відповів Террі і показав на голову, що остричала зі стіни. — Цього ви самі бачите, і на трумені, і на тому парубку, що всередині теж нема. — І в раковині нічого, — спитав Бартлет, — в унітазі, душі... Я кажу про сирі місця у душовій кабіні телевізор. Сказав Тері, що не було відповіді, і взагалі прозвучало цілком безглуздо, але це першим спало йому на думку, і далі йому подумалося безглуздя чи відкрилося вже репливе колесо? Ще рано, звісно, але такого ранку можна було б собі дозволити пару пива з кошмарними трупами і таким лячним лайном на людських обличчях мусить діяти послаблення правил. Він не відривав очей від Тіфані Джонс, котру повільно, але неухильно ховав під собою напівпрозорий білий туман із... чогось. Террі змусив себе відповісти на запитання, тільки на ній. Тут Роджер Елвей висловив те, про що вони всі думали. «Хлопці, а що як воно заразне?» Ніхто не відповів. Бічним зором Террі вловив якийсь рух і різко розвернувся, дивлячись на трейлер. Він спершу подумав, що та зграя, яка знялася з даху, то метелики, але ж метелики яскраво кольорові, а ці були просто брунатно-сірими, не метелики, а нетлі, сотні їх.